Розділ четвертий. Циліндр відгвинчується. Сонце вже заходило, коли я повернувся на вигін. Із Вокінга прибули люди групами, а назад поверталися тільки одиниці. Юрбана навколо ями невпинно росла, темніючи на цитриново-жовтому тлі неба. Тут уже було, мабуть, кількасот чоловік. Гомін дущав, Люди штовхалися над самою вирвою. Тривожні думки не давали мені спокою. Наближаючись, я почув з тентів голос. «Назад! Посуньтеся назад!» Повз мене прошмигнув якийсь хлопчина. «Воно відгвинчується!» – гукнув він на ходу. «Усе крутиться і крутиться! Це мені не подобається! Я забираюся з Я підійшов до юрби. На краю ями тислися сотні людей, штовхаючи одне одного – не поступалися своїм завзяттям навіть кілька статечних дам. «Він упав у яму!» – закричав хтось. «Назад, назад!» – почулися голоси. Юрба трошки відступила, і я протиснувся вперед. Усі були дуже збуджені. Із ями долинув якийсь дивний невиразний шум. «Благаю вас, зупиніть тих недоумів!» – гукав Оджелві. «Адже ж ми не знаємо, що в цій проклятій штуковані!» Я бачив, як один молодик, здається, Вокінський Крамарчук, стояв на циліндрі, силкуючись вибратися з ями, куди його зіпхнула юрба. Покришка циліндра із середини відгвинчувалася. Уже було видно зо два фути блискучої різьби. Хтось ненавмисне штовхнув мене, і я мало не вдарився об ту нарізку. Я оглянувся, та в цю мить покришка зовсім відгвинтилася, і з дзвоном упала на гравій. Упершися ліктем у заднього сусіда, я знову глянув на циліндр. На перший погляд круглий отвір здавався зовсім чорним. західне сонце сліпило мені очі. Усі, мабуть, сподівалися, що звідти з'явиться людина, може й не зовсім така, як ми, земні люди, та все-таки подібна до нас. Принаймні, я думав саме так. Придивившись, я помітив щось сіре, хвилясте, повзуче. Блиснули два кружала, наче очі. Потім щось, ніби сіра гадюка, завтовшки з палицю, стало викільцьовуватися із циліндра і, похитуючись у повітрі, схилятися в мій бік. Спершу одне, а там і друге. Я похолонув. За спиною у мене пронизливо заверещала якась жінка. Напівобернувшись назад і не спускаючи пильного погляду з циліндра, в якому вже з'явилося й друге щупальце, я став відступати подалі від ями. І я бачив, як здивування на людських обличчях змінилося жахом, здійнявся лемент. Усі кинулися в розтіч. Крамарчук намагався видряпатися із ями. Тепер я стояв один і дивився, як люди, що стояли по той бік вирви, тікали геть, разом із ними й стенд. Я перевів погляд на циліндр, і нездоланний жах охопив мене. Наче скам'янівши, я все стояв і дивився. Величезна сіра куляста маса, завбільшки, певно, з ведмедя, Надтужливо й повільно вилазила, мала брунатну, слизьку, як у гриба, маслянисту шкіру. Незграбні, повільні її рухи викликали почуття невимовного жаху. Навіть з першої зустрічі, з першого погляду, мене охопили огида й відраза. Раптом страховище зникло. Воно перевалилося через пруг циліндра, і впало в яму, гепнувшись неначе великий шкіряний лантух. Я почув своєрідний приглушений крик, і слідом за першою істотою в темному отворі з'явилася друга. Моє заціпеніння, яке викликав жах, спало. Я повернувся і щодуху кинувся до дерев, ярдів, мабуть, за сотню від ями. Я біг якось боком і раз у раз спотикався, бо не міг відірвати погляду від того видовища. Там, серед молодих сосон і кущів дроку, я зупинився, важко дихаючи, і став чекати, що воно буде. Вигін, довкола якого росли сосни, був усіяний людьми, що так само, як і я, на півскуті страхом дивилися на цих істот, чи, вірніше, на купи, стояли покинуті екіпажі. Коні їли овес з підвішених торб, і копитами били землю.